Apa kata Nabi? Hussein sekarang ada dalam rumahku dan dia sudah Islam. Apa pendapat kamu? Hussein orang paling jahat, anak paling jahat, datuk nenek moyangnya orang jahat dan dia ada paling jahat di dunia. Kenapa Hussein masuk Islam? Kenapa mereka tidak? Karena Hussein melepaskan dari segala kepentingan. Sedangkan yang ini masih inginkan kekuasaan. Masih inginkan harta benda bila aku masuk Islam nanti aku akan susah aku akan miskin Al ladinaatainahu alkitab mereka yang kami berikan Taurat dan Injil ya arifuna kama ya arifuna abanahum mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri mana bukti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Abu Talib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 kata Bahira kalau betul kitab yang ku baca ini bukan anakmu anak ini yatim ayahnya dah mati sebelum dia lahir kenapa? karena tiga tanda aku tengok pokok kayu bersujud batu-batu bersujud dan ada awan yang dari tadi menaungi dia tersenyum Abu Talib ini memang bukan anakku ini adalah anak saudaraku karena orang biasa berkata anak saudara tu anak kita juga begitulah Bahira tahu bahawa ini anak Ayahnya sudah meninggal. Itulah yang ditulis dalam syair al Barzanji. Walama tammin hamlihi ketika hamilnya sempurna. Syahrani dua bulan. Ala al ashfuril akwalil marhuiyah menurut hitungan bulan Kamariah. Tufiyyah bil Madinatil Munawwarah. Abu Abdullah meninggal ayahnya Abdullah dua bulan kenapa mereka tahu? kerana itu tertulis dan dituliskan dalam Al-Quran surat As-Sof akan datang Nabi terakhir nanti dan dia bernama Ahmad kenapa yang datang itu Muhammad? Muhammad mashhur di bumi Ahmad mashhur di antara malaikat Ahmad dia, Muhammad dia, Taha dia Yasin dia, Al-Fatih dia, Al-Khatim dia Al-Fatihu lima ughliq wal Khatimu lima salaq Nasirul Haq bil Haq yahdi ila siratikal mustaqim dialah Al-Aqib dialah Al-Hashir wa Ahmad wa Muhammad wa Taha wa Yasin wa Khatim wal Fatih huwa aqib wal Hashir wal Hami 99 ini nama-nama tapi dia juga adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam